פרק ח. ויאמר אדוני אלי, קח לך גיל ליון גדול וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חש בז, ויעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברקיהו. ויקרב אל הנביאה וטהר וטלת בן, ויאמר אדוני אלי, קרא שמו מהר שלל חש כי בטרם ידע הנער קרוא אבי ואמי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. ויוסף אדוני דבר אלי עוד לאמור, יען כי מאס העם הזה את מי השילוע, ההולכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו, ולכן הנה אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים.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 דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. ככה אמר ה' <אדוני> <אדוני> אלי בחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמור, לא תמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה כאשר ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו. את ה' צבאות אותו תקדישו והוא מוראיכם והוא מעריצכם והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש, ליושב ירושלים. וחשלו בם רבים, ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו. צור תעודה, חתום תורה בלימודי. וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב, וקיבתי לו.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 דרך הים עבר הירדן, גליל הגויים.